Його списом не потрібно великої мужності. Дракони, від яких Джем рятував Мейбл у потаємних мріях, були значно більш драконості. Він таки врятував її в понеділок від гусака старої Сари Палмер. І певне... О, так, вона певне бачила, як відважно він ухопив істоту, що кидалась на нього із бридким сичанням. Задовго ту шию і прокинув через паркан. Проте гусак — це, звісно, не так романтично, як дракон. То був жовтень вітрів, малих пухнастих вітерців, що муркотіли в долинах, і великих сильних, що батожили верхівки кленів. Вітрів, які вистогнували свою потойбічну пісню на озбережжі і припадали до землі біля підніжжя скель. Ночі, котрі пильнував сонний червоний місяць, були такі прохолодні, що радісно мрілися про теплій і затишні ліжка в спальнях. Листя на кощах черниць почервоніло, засохла папероть набула яскраву коричневої барви, а поза стайнею палахкоті в сумах. Зелені пасовиська тут і там лежали, наче латки на скошених полях верхнього глена, а на моріжку, попід ялинами, квітнули багряно золотаві хризантеми. Повсюди весело цокотіли білки. І на незлічених пагорбах цвіркуни вигравали на скрипках мелодію до танцю фей. І треба було збирати яблука і купати моркву. Іноді хлопці ходили випорпувати молюсків із капітаном Мелачі. Щойно це дозволяв таємничий приплив, який в ряди надходив ніжно пестячи сушу. І знову ховався в рідній морській глибині. По Гленських городах корився дим від спаленого листя. У клунях лежали гори жовтобоких гарбузів, і Сюзен пекла перші журавлинові тістечка. Зранку до вечора Інглсайд бранів сміхом. Навіть коли старші діти рушали до школи, Шерлі і Ріла, які були вже достатньо великі, підтримували сімейну традицію. Навіть Гілберт тієї осені сміявся частіше, ніж зазвичай. «Добре, коли тато сміється», – міркував Джем. Лікар Бронсон із Мо Брейнеров за ніколи не сміявся – Подейкували, боцім свою практику він створив лише завдяки глибокодумному виразу сердитого, неначе впугача лиця. Утім, татова практика була ще ліпша, і лише ті, кому вже не судилося одужати, не могли посміятися з його жартів. Кожної теплої дни Ен працювала в саду, упиваючись барвами осені, наче терпким вином, тішачись передвечірньому світлом що лилося з неба на багряні клени і витонченій тужливо-минущій красі жовтневого пообіття. Одного золотаво-сірого-таманного дня вони вдвох із джемом висадили всі тюльпанові цибулини, яким у належало знову пробудити до життя рожевий, бусковий, жовтий і пурпуровий кольори. Як добре готуватися до весни, коли попереду ще маячить зима, правда, джеме? «І робить сад прекрасним теж», – відповів Джем. «Хоч Сьюзен каже, що це Бог робить усе прекрасним. Але ми можемо допомогти йому, так, мамо?» «Завжди, завжди, синку. Він дає нам цей привілей». «Та все ж немає у світі досконалості». Мешканці Інглсайду тривожилися через півника Робіна. «Усі казали, що коли інші вільшанки полетять на південь, він теж захоче податися з ними». Не пускайте його з дому, доки всі полетять, і випаде сніг, порадив капітан Мелачі. Тоді він забуде про південь і матиме спокій до весни. Отож, півник Робін жив, наче в'язань. Він став неспокійний. безцільно пурхав кімнатами, а чи сіда на підвиконня, журливо споглядаючи одноплемінників, які по той бік шибки готувалися відповісти на загадковий поклик природи. У нього зник апетит і не могли його спокусити ні черв'яки, ні найсмачніші горішки Сьюзен. Діти розповідали йому про небезпеки, в яких він міг зазнати в мандрівці. Голод, голод, котів, бурі, самотність і непроглядні ночі. Та марно. Півник Робін чув могутній поклик, і всім єством прагнув озватися на нього. Сьюзен поступилася останнє. Кілька днів вона ходила понура. Та врешті-решт проказала – відпустіть його. Це неприродно – тримати птахам в неволі. Півника Робіна відпустили наприкінці жовтня, опісля місячного полону. Діти зі слізьми поцілували його на прощання. Він радісно полетів геть. Та вже наступного ранку повернувся на підвіконня Сьюзен по хлібній окрушені, а потім розгорнув крила лядового перельоту. Мила, він повернеться до нас весною, мовила Ен в згорьованій рілі, та дівчинка лиш невтішно ритала. Че ще так не шкоро, слипнула вона. Ен усміхнулася і зітхнула. Пора року, що здавалися крихідні рілі такими довгами, для неї самої почали минати у млівіч. І ще одне літо скінчилося, згаснувши передвічним сяйвом золотих осокорів. Невдовзі аж надто скоро. Інглесальські діти вже не будуть дітьми. Проте вона все ще могла зустрічати їх удома вечорами, пізнавати з ними радість і диву життя, любити їх, підтримувати і сварити зовсім трішки. Адже іноді вони були доволі шалапутні, хоч і не заслуговували називатися зграєю чортенят. Так їх охрестила була пані Девіс, довідавшись, що Берті Шекспір-Дрю – Дістав невеличкий опік у долині райдох, бавлячись інглесецькими друзями в індіанців, спалених на вогнищі. Джам і Волтер не встигли розв'язати його вчасно, і собі попиклися, та їх ніхто не жалів. Аж ось надійшов листопад. Понурий місяць туманів і східного вітру. Іноді цілими днями не було нічого, крім холодної мряки, що насувалися з моря та з поза дюн. Тремкі тополі скинули останні листя. Псад змертвів. Усі барви і неповторні риси й зникли. Хіба пагони зайчого холодку спліталися в усейну золоту тканку? Волтер покинув свій сховок на дереві і готував уроки в кімнаті. І падав дощ, і падав, і падав. Коли ж цей світ знову буде сухий, розпашливо скигла ладі. А потім настав тиждень чарівного сяйва золотої осені і прохолодними вечорами мама розпалювала хмис у каміні, а Сьюзен пекла картоплю до вечері. Тими днями життя в Інглесайті точилося довкруж каміна, а найщасливішою була тамить, коли вони всі збиралися після вечері побіля нього. Ен шила і планувала зимовий дитячий гардероб. У Нен має бути червона сукня, якщо їй так хочеться. А часом згадувала собі Анну, що з року на рік робила малу верхню одежину – отрукові Самоїло. Матері були незмінні впродовж століть. Великий союз сестер, поєднаних любов'ю і служінням, знаних і забутих. Сюзни перевіряли їхнє завдання з орфографії, а тоді всі розважалися, хто як хотів. Волтер, який жив у казковому світі уяви і фантазій, захоплено писав листи від з долини райдух, до іншого, що мешкав поза стайною. С'юзена смішкувато пирхала, коли він читав її ті листи в голос, та поти від нього переписувала їх і надсилала ребеці д'ю. Про мене то вельми цікаве читання, пану д'ю дорогенька. Хоч може і дещо банальне, як на дорослий погляд. Та коли й так, надіюся, ви зглянетеся на засліплену любою стару жінку, що турбує вас з У школі його з здібним хлопчиною, і хай там що, ці твори усе ж не поезія». Я можу також додати, що минулого тижня на іспиті з арифметики маленький джем одержав 99 балів, і ніхто не збагне, чому оцінку знизили на бал. Може мені й не слід казати так, пану Дью, дорогенька, та я певна, що на це дитя чекає видатна доля. Ми, очевидячки, і не доживемо до цього, але він, можливо, буде прем'єр-міністром Канади. Миршавко спав у кошику біля каміна. А китечка, мале кошенянен, поважне, мов крихітна дама в чорно-сріблистих шатах, вистрибувала на коліна всім з однаковою проїзню. «Двоє кутів, а в коморі повсюди мишічі сліди», – не схвально чмихала Сьюзен. Діти жваво теравенили про свої невеличкі пригоди, а крізь холодний осінній морок у вітальню линуло квеління далекого океана. Деколи в Інглсайт заходила пана Корнелія – Посидіти, доки її чоловік деревенив про політику в крамниці Картера Флега. Тоді малі нишпурки нашорошували вуха, бо ж пана Корнелія завжди приносила найсвіжіші новини і знала все про цікаве про кожного з односельців. Куметно буде наступної неділі дивитися на цих людей у церкві, смакуючи подумки почутими секретами про них, таких солідних і добропорядних із вигляду. Ох, як то затишно у вас, Ен Рибонько. Нині вечір морозний, і заповідається на сніговій. А лікара Блайта немає? Ні. Я не хотіла, щоб він десь їхав, але зателефонувала з Гарпор -геда. мовляв, пані шоу благає його прийти, мовила Ен. Доки Сьюзен тихцем прибрала з килима велику рибячу кістку опісля миршовкових запав, молячи небо, щоб пана Корнелія нічого не помітила. «Вона така хвора, як я», – сердито звалася Сьюзен. «Проте, кажуть, у неї нова мережена сорочка, тож, звісно, вона хоче показатися в ній лікареві. Мережена сорочка бігме». Ту сорочку їй привезла з Бостона донька – Леона. «Приїхала в п'ятницю надвечір із чотирма валізами», – підхопила пана Корнелія. Пригадую, дев'ять років тому вона вирядилася до Штатів зі старим поламаним саквояжем, із якого випадали її речі. Вона була тоді геть засмучена, бо її покинув Філ Тернер. Нікому не звірялася, та це й без того всі знали. Тепер вона повернулася буцім, щоб доглядати матір. Пильнуйте, ен, Рибонько. Вона захоче пофлюртувати з лікарем Блайтом. Але він, мабуть, увага на те не зверне, хоч він і чоловік. І вона така, як пані Бронсон із Мобрій Подейкують, вона страшенно ревнує свого чоловіка до пацієнток. І доглядальниць, відгукнулася Сьюзен. Хоч декотрі з тих доглядальниць і справді надто вже гарні, як на свій фах, мовила пана Корнелія. Узяти подай Джейні Артур. Зараз вона у відпустці і намагається зробити все, щоб два її женихи не дізналися один про одного. Хай яка вона гарна, проте все ж не юнка, несхитно сказала Сьюзен. Тому ліпше їй буде обрати когось одного і уговтитися. Знаєте її тітку Юдора. Та колись оголосила, що не вийде заміж, доки не знудиться фліртувати. І ось результат. Вона й дотепер кокитує з кожнісіньким зустрічнім чоловіком, хоч їй уже повних 45 літ. От як воно стається, коли виробити звичку. Ви ж чули, пані Блай, дорогенька, що та Йодора заявила, була на весіллі своєї кузини Фанні? Ти підбираєш мої покидьки. Казали, що між ними аж іскрами прискало, і відтоді вони знатися не хочуть. «І смерть, і життя у владі язика», – неуважно зрунила Ен. «Істинно так, рибонько. До речі, коли ми про це згадали, я волію, щоб пан Стенлі був дещо стриманіший у своїх проповідях». Він образив волеса Саянга. Аж той хоче покинути церкву. Усі кажуть, що проповідь минулої неділі була прочитана саме для нього. Варто лише пастерів відіткнути своїми словами якусь певну людину, «Усі починають вважати, що він писав проповідь саме для неї», – мовила Ен. «Готовий капелюх неодмінно комусь пасуватиме. Та це не означає, що його шили саме для того покупця». «Дуже розсудливо», – протикнула Сьюзен. «А волосся Янга я не зношу. Три роки тому він дозволив якійсь компанії намалювати рекламу на боках його курів. Такий господар, як на мене, надто вже виражливий». «Його брат Девід нарешті жениться», – мовила пана Корнелія. Довго міркував, що вийде дешевше, женитися, а чи найняти економку. «Можна поритися вдома і без жінки, та це важкувато, Корнелі», сказав він мені, коли померла їхня матінка. Я припускала, що такий у нього задом, хоч і не схвалювала цього. І ось тепер він побереться із Джесі Кінг. «Із Джесі Кінг?» Я була певна, що він упадає за Марінорд. «Він каже, що не візьме собі дратівливої жінки». Та ходять чутки, буцім він їй освічився, а вона відважила йому ляпаса. А Джесі Кінг немовби як сказала, що воліла б собі гарнішого чоловіка, але згодиться і такий. Звісно, для деякого обурю всяка гавань добра. Мені здається, пані Еліот, тотешні люди і половину того не кажуть, що знати із пліток, заперечила Сюзен. Я певна, що Джесі Кінг буде Девіду Янгу ліпшою жінкою, аніж він заслужив. Хоч на він такий не показний, би його щойно випрали. А ви чули, що в Олдена і стели знайшла садонечка? запитала Ен. О, Отак надіюся, стела буде мудрішою матір'ю, аніж була Лізета. Чи вірите, рибойко, лізета до статури дала, що дитя її кузини Дори почало ходити раніше за стелу. Ми, матері, не розважливе плем'я, усміхнулася Енн. «Пригадую, я сама була вбита горем, коли у Боба Тейлора, що народився в один день із Джемом, виріс третій зуб, а в Джема не було ще жодного». «Бобові Тейлору недовзі робитимуть операцію з видалення гдалин», – повідомила пана Корнелія. «Мамо, а чому нам теж не роблять операцій?» – поцікавилася в один голос Ді і Волтер. Вони незрідка виголошували щось одночасно, і тоді щепляли мізинці і загадували бажання». «Усе викликає в нас ті самі думки і відчуття», – статешно заповняла Ді. «О, це незабутнє весілля Елсі Тейлор», – поринула в спогади пана Корнелія. Її найкраща приятелька, Мейзі Мілісон, мала зіграти весільний марш, але заграла похоронний. Звісно, вона божилася, що була страшенно схвильована, та люди на те мали свою думку. Вона сама сподівалася вийти за мака Мурсайда – Спокусливий, велимовний негідник. Він завжди казав жінкам те, що вони хотіли почути. Він занапастив життя Елсі. Ох, рибонько. Вони обоє давно в безмовнім краю. А Мейзі побралася з Гарлі Расселом. І всі вже забули, як він освічився їй у надії, що та скаже ні. А вона зненацько погодилася вийти за нього. Гарлі і сам забув про це. Типовий чоловік. Він певен, що ліпшої жінки в цілому світі немає, і тішиться із власного мудрого вибору. Нащо ж він освічувався, коли не хотів її брати? Мені це видається дуже дивним, замислилася Сюзен та смиренно додала. Хоча, звісно, я не можу судити про таке. Йому валів батько. Він не хотів освічуватися. та думав, що не ризикує. А от і лікар Блайт. Гіл відчинив двері, постивши за собою впередпокій задирокуватий подмух сніговію. Скинув пальто і затишно влаштувався біля каміна. Я затримався довше, ніж припускав. Певно, мережена сорочка була дуже гарна, мовила Енн, лукаво всміхаючись пані Корнелії. Про що ти говориш? Мабуть, це суто жіночий жарт, якого не осягне між коробки і чоловічий розум. Я їздив до вертнього Глена відвідати Волтера Купера. «Дивно, як то він іще тримається», – озвалися пана Корнелія. «У мене вже вривається терпець», – усміхнувся Гілберт. «Цей чоловік давно мусив померти. Минув рік, відколи я дав йому щонайбільше два місяці. Проте він досі живе і нищить мою репутацію». Якби ви знали куперів так само добре, як я, то остереглися б віщувати їхню долю. Чи ви не знали, що їхній дід був ожив, коли вони вже купили труну і викупили могилу, Гробар відмовився взяти трону назад. Певно, Волтерові нічогесенька розвага з того, щоб улаштувати репетиції власного похорону. Хіба не типовий чоловік? А он і Маршал їде. Я чую дзвіночки. Ен, рибонько, це вам. Баночка маринованих грушок. Усі, дорослі і малі, провели пану Корнелію до дверей. Волтерові темно-сірі очі вдивлялися у штормову ніч. Хотів би я знати, де тепер півник Робін. І чи прилетить він до нас навесні? Тожливо промовив хлопчина. А що, коли півник Робін уже на тій таємничій землі, яку пані Еліот називала безмовним краєм? Робін на півдні, де тепло і сяє сонце. Утішливо мовила Енн. Я певна, що він повернеться до нас весною. Лишилося тільки п'ять місяців. Курчатка моє, вам давно пора спати. Сьюзен, Зашепотіла Ді, прослизнувши в комору «Якщо вам потрібна немовля, я знаю, де можна взяти зовсім новеньке І де ж то? У Тейлорів Емі каже, що його принесли янголи і утнули дурницю Там і без нього вже восьмеро діт лихів. А ви вчора казали, що Ріла вже геть велика І вам сумно без немовляти Я певна, що пані Тейлор залюбки віддасть вам своє Чого ли ж не вигодає малеча?» Усі Тейлори мають чисельні сім'ї. Батько Ендрю Тейлора не пам'ятав, скільки в нього дітей. Щоразу мусив перелішувати їх знову. Та поки що чужі немовлята мені не потрібні. «Сюзен, Еммі Тейлор каже, що ви стара панна. Це правда, Сюзен?» Така була доля, що судилася мені примудрим проведінням. Неохильно мовила Сюзен. «Вам подобається бути старою панною, Сюзен?» «Не можу ще розказати, що так, моя ласочко. Проте, – додала Сьюзен, згадуючи багатьох заміжних жінок, – я знаю, що є і переваги. А тепер ось Девід віднесе своєму таткові шмат яблучного порога, а я заварю чай. Сердечний чоловік геть охляв з голоду. «Мамо, у нас найкращий дім у світі, правда?» – сонну проказав Волтер, чапаючи нагору. «Але, може, він був би ще ліпший, якби в нас було кілька привидів?» «Приводів?» «Так, одома в Джері Палмера аж кишить приводами. Він сам бачив одного – високу даму в білому, з рукою скелета. Я розповів про це Сьюзен, а вона сказала, що Джері чи то вигадує, чи то у нього в животі пече. Сьюзен правду сказала, що ж до Інглсайду тут завжди мешкали тільки щасливі люди, тож бачиш, у нас нема і не може бути приводів» а тепер помолися і лягай. «Мамо, боюся, вчора я був нечемний. Я сказав, хліб наш насушний дай нам завтра, а не сьогодні. Мені це сталося логічніше. Мамо, як ви гадаєте, Бог дуже розсердився». Півник Робін повернувся, коли Інглесайт і Долина Райдох узялися першим, несміливим зеленим пломенем весни. І повернувся з подружкою. У двох вони звели гніздечко на Волтеровій яблоні. Півник Робін не зрікся колишніх прив'язаностей та звичок, проте його перната молода була сором'язлива, чи то насторожена і нікого не підпускала близько до себе. Сюзен уважала повернення Робіна справжнім дивом і того ж дня написала про це репецію. Прожектор у маленькій драмі інглесецького життя час від часу посувався, освітлюючи того чи того з дієвих осіб. Зима минула без жодних пригод, а в червні героїною одного з епізодів стала Ді. У школі з'явилася нова дівчинка, яка на прохання вчительки назвати своє ім'я заявила «Я Дженні Пенні». Точнісінько так, як можна було б сказати «Я королева Єлизавета» чи «Я Єлена Прекрасна». Щойно вона заговорила, усі відчули, що той, хто не знає Дженні Пенні, і сам стає безликою комахою, А той, хто не здобуде прихильності Дженні Пенні, однаково, що не існує. Принаймні, це сталося з Ді Хоч вона і не могла описати своє відчуття до такими словами. Дженні Пенні була на рік старша за восьмилітню Ді. Проте з найпершого дня трималася за пані брата з великими дівчатами – десяти і одинадцяти років. Зненацько вони спагнули, що не можуть попихати нею чи зневажати її. Джані Пенні не була вродлива, та всі мимохідь звертали увагу на її зовнішність. Вона мала кругле обличчя із кремово-білою шкірою, обрамлене м'якими матовими чорними косами і велетенські густо-сині очі з довгими закрученими віями. Коли вона поволі зводила ці вії, і призирливо дивилися на вас, ви відчували себе хробаком, що має за ласку не бути розтоптаним. Утім, дівчата воліли почути образу від неї, аніж похвалу від когось іншого. А війти до числа тимчасових її повірниць було дивовижною, майже нестерпною честю, бо ж таємниці Дженні Пенні вражали. Пені, в були незвичайні люди. Дженна Тітка Ліна – мала розкішне золоте намисто із гранатами, яке вирвав її дядько-мільйонер. Одна з її козин носила перстень із діамантом, що коштував тисячу доларів, а інша перемогла на конкурсі декламаторів серед 1700 учасниць. І ще одна тітка була місіонеркою в індійській колонії для проказаних. Одне слово ленське школярка, вірячи, принаймні попервах, кожному слову Джені Пенії. Дивилися на неї захоплено і зазрісно. І так невпинно говорили про неї вдома, що їхні батьки, хоч не хоч, мусили звернути на це увагу. «Сюсен, хто ця дівчинка, до якої Ді, здається, дуже прихилилася?» – запитала Енн якось увечері, після того, як Ді розповіла про маєток, де мешкала Дженні Пенні. «Із дерев'яним мережом на даху, п'ятьма еркерами, березовим гаєм неподалік» і каміном із червоного мармуру у вітальні. Я ніколи не чула ще пені в чотирьох вітрах. Ви щось про них знаєте? Вони тут нові люди, пані Блайдорогенька. Нещодавно купили стару ферму конвеїв на висілку. Я чула, що той Пенні був Теслею, та прожити зі свого фаху не міг, певно тому, що надто багато часу згаяв, доводячи, що Бога нема, і надумав заопікуватися фермою. Вони, як я можу судити, чудні». Діти витворяють усе, що хочуть. Батько їхній каже, що його від малого замаштрували до смерті. І з його дітьми так не буде. Тимто ця Дженні ходить до Гленської школи. Вони живуть ближче до Мобрийнеровса, і інші діти вчаться там. Але Дженіс схотіла піти до нас. Половина ферми конвеїв у нашому окрузі. Тож штані платить податок на дві школи. І може віддавати дітей до обох, якщо забажає. Хоча ця Дженні, здається, не донька йому, а не Бога. Батьки її вмерли. Подейкують, то Джордж Ендрю Пенні замкнув вівцю у підвалі баптистської церкви в Мобрейнеровсі. Може, вони і гідна, чесна сім'я, але ж не хлюї страшні, пані Блайт, дорогенька. І вдома в них усе ж кереберть. І про мене варто заборонити Діані знатися з тою дикунською зграєю. Я не можу завадити їй спілкуватися із Джені в школі, та й про саму цю дитину не знаю нічого поганого, хоч і певна, що вона аж надто перебільшує, розповідаючи про своїх рідних та їхні пригоди. Ну, але, думаю, недовзі це захоплення в ді минеться, і ми більше не почуємо нічого про Джені Пені. Утім, вони чули про неї й далі. Джені сказала Ді, що та подобається їй найбільше з усіх однокласниць, і Ді, відчуваючи, що королева обдарувала її своєю милістю, відповідала захопленим поклонінням. Вони були нерозлучні на перервах, писали записки одна одній по вихідних, разом живали соснову живицю, обмінювалися гудзиками і ліпили піщані башти. Аж поки зрештою настав день, коли Джені запросила Ді до себе на цілий вечір і ніч. Мама категорично відмовила – і Ді пролила немалу кварту сліз. «Ви ж дозволяли мені ночувати у Персіс-Форд?» – ридала вона. «То було інше», – завагалася Ен. Вона не хотіла, щоб Ді росла чванькуватою, та з осього, що їй доводилося чути про сім'ю Пенні, ясно випливало, що дружити з ними інгласайським дітям не слід. Окрім того, непокоїла її також приваба, яку мала Джені в очах Діани. «Я не бачу різниці». Хлипаладі. У Джені манера так само вишукані, як у Персіс. Вона ніколи не жує купованої жуйки. Одна з її кузен знає всі правила етикету, і Джені навчилася їх від неї. Вона каже, що ми навіть гадки не маємо, що таке етикет. І вона пережила стільки всіляких пригод. «Хто тобі це сказав?» – запитала Сьюзен. Джені сама розповіла. Їхня сім'я заможна, та в них є шановані і дуже багаті родичі. Один її дядько – суддя, а мамин козен – капітан найбільшого корабля у світі. Дженні давала ім'я тому кораблю, коли його перше спустили на воду, а в нас немає ні дядька судді ні тітки-місіонерки в колонії для проказаних. Не проказаних, а прокажених, доню. Дженні сказала проказаних. Мабуть, їй краще знати, то ж її дідка. І в неї вдома так багато всього, що я хочу побачити – у Дженні в кімнаті шпалери з папугами, а у вітальні в них повно совиних опудал, іще пледений килим у передпокої, а на ньому зображений цілий будинок, і на шторах вижиті троянди. І в неї є справжня хатинка для Ігор, яку їм побудував її дядько. А що з ними живе їхня Ба? А вона найстаріша людина в світі. Дженні каже, що Ба жила ще до потопу. «Може, я ще ніколи не побачив людини, котра жила до потопу». «Їхні бабці вже замали не сто літ, як я чула», – називалася Сюзен, «Та якщо твоя Чені каже, бо це вона жила до потопу, то з неї платуха добряча. Бо знаєш, що ти можеш підхопити, вештаючись по таких людях». «Вони вже давно перехворіли на все, що могли», – мурнилася ті. «Чені каже, що в них був кір і кашлюк, і свинка, і все в один рік». «Або ще віз певних не було», – буркнула Сьюзен. «Дитя вирозе казна що, як зачароване». «Джені мають видалити мигдалини», – плакала Ді. «Але це ж не заразне, правда? Одній із її козин теж видаляли мигдалини, і вона стекла кров'ю. І так і померла непритомна. Джені, мабуть, теж помре, якщо в їхній родині це часто трапляється. Вона така тендітна. Минулого тижня аж тричі зумліла». Та вона готова до всього. Тому вона і запрошує мене в гості, щоб я мала собі згадку після того, як її не стане. Будь ласка, мамо, я обійдуся без нового капелюшка з довгими стрічками. Тільки відпустіть мене до Джені. Проте мама була необлагана, і Дія рушила нагору плакати в подушку. Нен не співчувала сестрі. Нен не переносила Джені пені. Як підмінили дитину, бідкла ЦН. Досі вона так не поводилася. Ця Джені Пенні, мов би, і справді зачарувала її. Вислушно вчинила пані Блайдорогенька, що не дозволила їй іти до людей, які їй на рівня. Ох, Сюзен, я не хочу, щоб вона вважала себе вищою за інших. Але в цьому повинна бути межа. Річ не в самій Джені, Вона, здається, таки нешкідливе дитя, попри свою звичку прикрашати дійсність – але мені казали, що їхні хлопці просто жахливі. Учителька в Мобрі Неровсі геть не може дати з ними раду. «Невже вони справді так тебе торонизують?» – погордливо запитала Джені, коли діз сказала, що не зможе прийти до неї. «Я нікому не дозвола б так поводитися зі мною. Я надто сильна духом. Я можу спати на дворі всю ніч, якщо забажаю. Ти, мабуть, і мрієте про таке не насмілишся». Ді смутно поглянула на цю загадкову дівчинку, що могла спати на дворі всю ніч. Як це чудово! Ти сердишся, що я не йду до тебе, Джені. Ти ж знаєш, як я хотіла піти? А вже ж я не серджуся? Інші дівчата не зважали б на заборони, але ти, звісно, нічого не вдієш. А нам було б так весело. Я думала покликати тебе водити рибу при місяці в нашому струмку. Ми часто так робимо. Я впіймала там отакенну форель. А ще в нас є гарнесенькі поросята, лоша і цуценятка. Мабуть, я покличу Заді Тейлор. Її тато і мама дозволяють їй жити власним життям. «Мої тато і мама дуже мене люблять», – бідно заперечила Ді. «А мій тато – найкращий лікар на цілім остріві. Усі так кажуть». «Хвалишся, що маєш тата і маму, а я ні?» – прозорливо чмихнула Джані. Та мого тата є крила, і він носить золоту корону. Але ж я цим не хизуюся, правда?» «Слухай, ді, я не хочу з тобою сваритися, але терпіти не можу, коли вихваляються родичами. Це не тикет. А я собі постановила в усьому бути як справжня дама. Коли ця твоя персія з форт, про яку ти стільки дорочиш, приїде влітку сюди, я з нею не пілкуватимуся». Тітка Ліна каже, що в неї якась дивна мама – Її чоловік був мрець, а тоді він ожив. «О, Дженні, усе було зовсім не так. Я знаю, мама розповідала нам. Дітонька Леслі... Я не хочу про це чути. Хай що з нею сталося, про таке ліпше не говорити. А от і дзвоник. «Ти справді покличеш до себе саді?» Глухо запитала ті з очима круглими від образи. «Можливо. Я ще подумаю. Може, я дам тобі ще один шанс». Але він буде останній. Кілька днів потому Дженні Пенні підійшла на перерві до ДІ. Я чула, як Джем казав, що твої тато і мама поїхали вчора і повернуться аж завтра ввечері. Так, вони поїхали до дітеньки Маріли в Ейвелі. Тоді це твій шанс. Мій шанс? Прийти до мене в гості на ніч. О, Дженні, але я не можу. Можеш, не рюмсай, вони нічого не знатимуть. Сюзен мені не дозволить. А навіщо взагалі їй питати? Просто підеш зі мною одразу після уроків. Нен скаже їй, де ти? І вона не буде хвилюватися. А твоїм батькам вона не розповість. Боятиметься, що вони звинуватять її саму». Ді стояла в муках нерішучості. Вона добре знала, що не повинна йти до Джені, але спокуса була нездоланна. здоланна. Джені свернула до неї всю вогнену міць своїх надзвичайних очей. «Це твій останній шанс», – мовила вона драматичним тоном. «Я не можу пілкуватися з тими, хто не вважає гідним своєї особи прийти до мене. Якщо не підеш, ми попрощаємося навіки». Це і визначило хід подій. Діана, досі заворожена чарами Джені Пенні, не могла знести думки про те, щоб попрощатися з нею навіки. Відтак Нен повернулася додому сама. І переказала Сьюзен, що дід пішла в гості на ніч до тієї Дженні Пенні. Якби Сьюзен була така моторна, як зазвичай, то рушила би просто до Пенні і привела б Ді додому. Але того ранку вона вивихнула ногу і хоч могла сяк-так не кімнатами і куховарити, знала, що не подужує здолати милю до старої ферми конвоїв. Телефону в Пенні не було, а Волтер і Джем відмовилися йти по сестру. Хлопці покликали їх пекти молюсків на багаті біля маяка. Та й ніхто не з'їсть дів тих пенні. Сюзен довелося примиритися з неминучим. Дід та Джені йшли крізь поля коротшим шляхом, що становив близько чверті милі. Попри гризькі муки сумління, Ді була щаслива довкола них бояла краса. Зарості папороті, у яких мовби ховалися ельфи, густа зелена темінь лісів. Видлинок, де танцювали шелескі вітри, яким дівчата брели по коліну в жовцях, звивиста стежка поміж молодих кленів, струмок, наче райдушний шарф, у яким відбивалися квіти, сонячна лука заросла соницею. Дій, що пробуджувалася на зустріч прекрасному світу, була захоплена і майже бажала, щоб Дженні вмовкла. Її невпинні балачки виглядали доречними в школі. Але тепер дій не хотілося слухати, як Дженні була отруїлася унаслідок нещасного випадку, звісно, прийнявши не ті ліки. Джені барвисто розписувала свої передсметні муки, хоч і не сказала, чому зрештою вона таки не віддала богодушу. Вона втратила свідомлення, проте лікар усе ж відтяг її від краю могили. Хоча відтоді я вже не окликала як слід. Діблайт на що ти витріщалася?» «Ти мене зовсім не слухаєш!» «Ні, я слухаю!» – провинно мовила Ді. «Джені, я певна, ти мала надзвичайне життя. Але поглянь на краєвид!» «Краєвид? Що таке краєвид?» «Ну, ну, оце все. Та на що ти дивишся!» Дівка вказав рукою на луку, ліс, пагорб, що ледь не сягав верхівкою хмар і сапфірово смужку моря між згірків. «Старі дерева і корови», – подхнула Джені. «Я це вже сто разів бачила. Ти така дивна, Ді Не ображайся. Та часом я думаю, що на цвіту прибита. Я справді так вважаю. Але ти, мабуть, нічого не можеш удіяти. Кажуть, і мама твоя теж таке чудне говорить. А от і наш дім». Уздрівши будинок Пенії, діза вмерла, вражена першим глибоким розчаруванням. «Невже оце маєток?» який так вихваляла Джені. Хоча, звісно, він був доволі великий і мав п'ять еркерів, проте його облущені стіни несамовито вимагали фарбування, а дерев'яне мережево на даху було понищене. Ганок з одного боку вгруз у землю, а колись гарна старовинна фрамуга над вхідними дверима була розбита. Віконниці таліпалися на видертих зі стіни цвяхах – Потріскані шиби трималися купи, склеєні смужками цупкого бурого паперу. А березовий гай являв собою кілька голих і скорчених старих дерев. Повідки були геть занедбані. Там і тут, на подвір'ї, громадився і ржавий сільськогосподарський реманент, а сад потопав у бур'янах. Ді ніколи ще не бачила такого дому, і вперше їй спало на думку – чи всі оповідки Дженні правдиві? Чи може хтось, навіть у 9 років, так часто дивом уникати смерті, як запам'яла вона? Усередині виявилося не набагато краще. Вітальна, до якої Дженні провела Ді, тхнула пилом та цвіллю. Брудну, поплямовану стелю затягло повутинням тріщин. Славетний камін із червоного мармуру був лише намальований. Це розуміло навіть Ті і задрапований огидною японською шаллю, що трималася хіба на виставлених у ряд чашках. Тут і там на пожовклих обвислих фіранках заяли діри, а розшиті трояндами штори виявилися подертими і пожмаканими клаптями блакитного паперу. Що ж до совиних опудал, яких, за словами Дженні, у вітальні було повно – то в невеличкій заскленій шафці в кутку і справді тулилося три доволі розтріпані пташині фігурки. Одна з них зовсім без ока. Ді, що звикла до краси і статечності Інглесайдо, ця кімната здалася втіленням жахливого сну. Утім, Джені диво, мов багать не усвідомлювала різниці між своїм описом та реальністю. Ді перестрашно міркувала, чи не наснилися їй усі ті дженені оповідки про власний дім. На дворі було трохи веселіше. Хатинка для Ігор, яку дядько Джені звів на узлісті Сосняку, виявилася справжнім маленьким будиночком. Поросятка і лоша були дуже милі. Та й цуценята дверняшки чарівністю і кудлатістю не поступалися представникам аристократичних собачих родів. Одне з них, що мало довгі коричневі вушка, білі лапи і плямку на чолі та крихітний рожевий язичок – Особливо сподобалося Ді. Вона тяжко засмутилася, почувши, що всіх їх уже обіцяли вітати новим хазяям. «Хоч не певна, що ми дали б вам собаку, навіть якби нікому їх не пообіцяли», – мовила Джені. «Дядько дуже пильно добирає господарю для своїх цуценят. Ми чули, що у вас в Інглсайді не прожився жоден пес. Ви, певно, якісь лихі. Дядько каже, що собаки знають таке, чого люди не відчувають». «Нічого лихого про нас вони знати не можуть», – убурено крикнула ті. «Ну, сподіваюся, що так. Твій тато жорстоко ставиться до твоєї мами?» «Ні, а вже ж ні. Я чула, що він лопцював її, аж поки вона заверещала. Та, звісно, я не повірила в це. Правда жахливо, як люди брешуть. Але ти подобаєшся мені, Ді, і я завжди тебе захищатиму». Ді усвідомлювала, що вона повинна бути вдячна за це – Проте вдячності чомусь не відчувала. Її посів неспокій, а романтичний ореол довкола Дженні Пенні зненацька і незворотно розвіявся. Вона не відчувала колишнього трепету, слухаючи, як Дженні ледь не втопилася в ставку. Дій не повірила в це. Дженні просто все вигадала. І, очевидно, дядько мільйонер перстень із діамантом за тисячу доларів і тітка в колонії для проказаних теж були тільки вигадкою. Спустошна Ді сиділа ні в сих, ні в тих. Утім, лишалася ще Ба. Принаймні, вона була справжня. Коли Ді та Джені повернулися в будинок, тітка Ліна, груда рум'яна жінка, не надто охайні ситцеві сукні, сказала, що Ба хоче бачити гостю. «Вона прикута до ліжка», – пояснила Джені. «Ми завжди відводимо всіх гостей до неї нагору, інакше вона образиться». «Гляди, неодмінно запитай, як її поперек», – застерегла тітка Ліна. «Вона не любить, коли про це забувають». «І про дядька Джона також», – докинула Джені. «Гляди, запитай у неї про дядька Джона». «А хто такий дядько Джон?» – поцікавилася Ді. «Її син, що мертвий 50 літ тому», – відповіла тітка Ліна. «Доти він кілька років був хворий, і іба звикла, що люди питали, як він почувається. Тепер їй цього бракує». Уже в горішньому передпокої Ді раптом злякалася. Ця неймовірно стара жінка жахала її вже самим своїм існуванням. «Чого ти?» – запитала Джені. «Ніхто тебе не вкусить». «А вона… вона справді жила до потопу, Джені?» «Та звісно ні. Хто тобі це сказав? Але їй виповниться сто, якщо вона доживе до наступного дня народження». Ді полохливо зайшла всередину. У маленькій неприбраній спальні на Валетенському ліжку лежала Ба. Її обличчя, бисхле і поорене страхітливою кількістю зморщук, нагадувало мордочку старої мавпи. Вона втупилася в ді запаленими каламутними очима і роздратово буркнула. «Нема чого так витріщатися! Ти хто?» «Це Діана Блайтба з Донецькобойському Волочені». «Хм, ім'я пишне ні я чула, сестра в тебе принда. Нен не принда. палко вигукнула Ді. Невже це Джені ганила Нен? А ти й сама собі нахаба, га? Мене не так учили розмовляти зі старшими. І вона принда. Коли ходить, так задерши голову, як каже мала Джані, то вона принда. Які ми гонористі. Не переч мені. Ба здавалася такою лютою, що Дік вапливо поцікавилася, як її поперек. «А хто сказав, що мене поперек?» «Яка зухвалість!» «Мій поперек нікого не обходить!» «Підійди «Підійде до мене!» Ді підійшла, хоч і прагнула опинитися за тисячу миль віддалік. «Що це жахливе бабисько зробить із нею?» Бас притно посунулася на край ліжка і поклала позористу руку на голову Ді. «Руда, проте коси гладенькі!» «Гарна сукня! Підніми поділ і покажи свою нижню спідницю!» Ді скурилася, потай радіючи, що на ній біла нижня спідничка, обшита плетеним мереживом с'юзен. Але що це за сім'я, де гостю змушують показувати нижню спідницю? «Я завжди суджу про дівчат з їхніх нижніх спідниць», – мовила ба. «Твоя годиться. Тепер панталони». Діна насмілилася заперечити і підняла нижню спідницю. «Хм, і тут мережево. Це вже зайве. І ти не спитала про Джона?» Як він почувається, хапливо видихнула ді. Як він почувається, каже вона, безсоромна. Він помер, як ти добре знаєш. Ану, скажи мені, це правда, що у твоєї матері є золотий на персток зі щирого золота? Так, тато подарував їй на день народження. Ти ба, а я не вірила. Мені сказала мала Джені, та з її слів жодне і шага не варте на персток зі щирого золота. Я про таке й не чула. Ну, ідіть вечеряти. Їда ніколи не вийде з моди. Дженні, підтягни рейтузи. Одна холожа геть витикається. Поводься хоч трохи пристойно. Мої, Рей, панталони не витикаються, сердито відрубала Дженні. У пенні рейтузи, панталони облайтів. Оце різниця між вами. І так буде завжди. Не переч мені. На вечерю у великій кухні зійшлася вся сім'я Пенні. Досі Ді не бачила нікого з них, окрім тітки Ліни, та швидко оглянувши стіл, вона зрозуміла, чому мама і Сьюзен забороняли їй іти сюди. Обрус був подертий і вкритий за плямами соусу. Посуд являв собою невимовно струкатий набір тарілок і ложок. Щодо самих Пенні, Ді ніколи ще не сиділа за столом у таким товаристві і прагнула опинитися знов у рідному Інглеседі, Та це випробування вона мусила здолати до кінця. Дядько Бен, як називала його Джені, сидів на чолі стола. Він мав вогнену руду бороду і гиряву голову зі жмутками сивого волосся. Його неженатий брат Паркер, неголений і кущавий, мостився на розі столу так, щоб безручно було плювати в ящик із дровами, що він робив доволі часто – Хлопці, 12-літній Керт і 13-літній Джордж Ендрю, зохвало глипали довкола, банькатими, сіро блакитними очима. А крізь діри в їхніх сорочках світилося голе тіло. Керт, що порізав долоню битим склом, мав на руці брудну закривавлену пов'язку. 11-літня Аннабел і 10-літня Герті Пенні були собі гарненькими дівчатками із круглими карими очима. Дворічний Тапі мав пригарні кучері і рум'яні щічки. А пустутливе, чорнооке немовля на руках у тітки Ліни мало би славний вигляд, якби було чисти. «Керте, чому ти не почистив нігтів, коли знав, що будуть гості?» – суворо запитала Дженні. «Анабел, не говори з повним ротом». «Я єдина, хто намагається навчити цю сім'ю добрих манер», – пояснила вона Ді. «Замовкни!» – гостим басом гривнув дядько Бен. «Не замовкну! Ви мене не змусите!» – крикнула Джені. «Не пащакуй!» – спокійно відказала тітка Ліна. «І ви, дівчата, будьте чемні. «Керте, подай картоплю пані блайт Хе -хе -хе, Пана Блайт!» – вишкрився Керт. Проте, бодай раз Діана охопив трепет. Уперше в житті її назвали панною Блайт. Вечеря на диво виявилася щедра і смачна. Голодна Ді могла б навіть дістати задоволення – хоча пити зі щербатої чашкою не дуже приємно. Та ох, аби ж то чашка була чиста, а вся сім'я не гиркалася між собою. Сварки точилися там і тут. Між Джорджем Ендрю і Кертом, між Кертом і Аннабел, між Джені і Герті, ба навіть між дядьком Беном і тіткою Ліною. Вони щепилися в запеклій грязні і жбурляли одне в одного дошкульні звинувачення. Тітка Ліна перелішила дядькові Бену всіх кречних та розкішних кавалерів, за яких вона могла б вийти заміж, а дядько Бен відповів, що все, чого він бажав би, це щоб вона віддалася за будь кого, лиш не за нього. Жахливо було б, якби мої мама і тато отак сварилися, думала ді, ох, якби ж мені опинитися зараз удома. Не смукши пальчика, тапі, сказала вона, не подумавши їм інглесайді так важко було відучити від цього горілу. Керт побряковів від гніву і закричав. Не займай його, хай смокчи, коли хоче. Ми не зашколені до смерті, як ви у вашому інглесайді. Що це ти про себе уявила? Керте, керте, пана Блайт подумає, що ти геть невихований, озвалася тітка Ліна, усміхнена і добродушна, мов і не було нічого, поклавши дві ложки цукру в чашку дядькові бено. «Не слухай його, Люба, візьми собі ще пирога». Дій не хотіла порога. Вона хотіла б текти додому, проте не знала, як це зробити. «Ну», – громохким басом підсумував дядько Бен, гучно сорбнувши і сплються чаю. «От і все. Зранку встав, гаруєш весь день, тричі поїв і хропака. І це життя?» «Татко любить пожартувати», – усміхнулася тітка Ліна. «До речі, про жарти». Зустрів я нині методицького пастора в кримниці Уфлега. Він намагався мені суперечити, коли я сказав, що Бога нема. «Ви говорите по неділях», – кажу я йому. «Тепер моя черга. Доведіть до мені, що Бог є». «Та ж ви взялися говорити», – каже він. «А ті всі реготали, аж за буки бралися. Думали, певно, що він дотепник». «Немає Бога». Діві чула, що земля розверзається під ногами. Їй хотілося плакати. Після вечері стало ще гірше. Досі вони із Жені, бодай були самі. Тепер довкола юрмалися інші діти. Джордж Ендрю схопив її за руку і очвал протягнув через калюжу, перш ніж вона змогла видертися, що ніхто і ніколи в житті так не поводився з ді. Джем Волтер і Кен Форд вряди годе дражнили її, та вона і гадки не мала, що існують і такі хлопці. Керц запропонував їй жуйку, яку щойно витягнув з рота, і розлютився, коли Ді відмовилася. «Я кину на тебе живу мишу!» – репетивав він. «Що думаєш, така розумна принда? А твій брат Тютя?» «Волтер не Тютя!» – утяла Ді. Вона умирала від страху, проте не могла дозволити нікому ганити Волтера. «Тютя, він пише вірші. Знаєш, що я зробив би, якби мій брат писав вірші?» Я втопив би його, так як топить кушенят. «До речі, у повідці повно приблудних кушенят», – мовила Джені. "Хотімо їх знайдемо». Їй не хотіла йти шукати кушенят із цими жахливими хлопцями. І знову відмовилася. «У нас удома і так аж одинадцятеро кушенят», – гордо сказала вона. «Не вірю», – крикнула Джені. «Ні в кого не може бути одинадцятьох кушенят. Так не буває». «В одної кицьки – п'ять, а в іншої – шість». І я не піду в повітку. Торік я впала з купиці в повідці Емі Тейлор. І розбилася би, якби там на підлозі не лежала купа соломи. Я теж одного разу впала би з купиці, якби карт не вспів мене зловити, набормосилася Дженні. Ніхто, окрім неї, не мав права падати з купець. У Ді Блайт була пригода. Яке нахабство! Треба казати не вспів, а встиг. Мовила і відтоді між ними з Джені все було скінчено. Утім, попереду їх очікувала ціла ніч. Спати вони вирішили, коли вже геть спонучило, бо ніхто з Пенні не мав звички вкладатися рано. У великій спальні, куди привела її Джені о пів на одинадцяту, стояло два ліжка. На одному з них мостилися Герті і Аннабел. Ді глипнуло на друге. Подушки були страшенно засмельцовані, і ковдра давно потребувала прання. Шпалери, славнозвісні шпалери з папугами, були всі в брудних патьоках, і навіть папуги не скидалися на папуг. На вмивальнику побіля ліжка стояв червонястий глек і бляшана миска із брудною водою. Діні нізащо не могла б умитися в такому. Що ж, нині вина ляже спати не вмита. Добре, хоч нічна сорочка, яку лишила їй на більці тітка ліна, була чиста. Коли Ді, проказавши молитву, підвелася з колін, Джені зареготала. Яка ти старомодна. У тебе такий кумедний святиницький вигляд, коли ти проказуєш молитву. Хіба тепер хтось іще так робить? Молитви то дурне діло. І нащо це їх казати? Я повинна рятувати свою душу, мовила Ді, пригадуючи слова сюзен. У мене немає душі, скривалася Джені. Можливо, та в мене є. Випросталася Ді. Дженні глянула на неї, проте чари її очей здиміли. Ніколи більше Ді не зазнає Чаклунського їхнього впливу. «Ти не так, ким я вважала тебе, Ді Лайт, розчаровано мовила Дженні. Та перше, ніж Ді встигла відповісти, у кімнату влетіли Джордж Ендрю і Керт. На обличчі Джорджа Ендрю була бридка маска з голоденським носом. Ді скрикнула. «Чого ви щось, як недорізаний порося?» – огризнувся Джордж Ендрю. «Ану, поцілуй нас на добраніч!» «Не поцілуй, що ми замкнемо тебе в коморі, а там повно щурів!» – докинув Керт. Джордж Ендрю стопив на зустріч ті, що знову закричала і відсохнулася. Маска жахала її. Діана знала, що то всього-навсього Джордж Ендрю, і не боялася його. Але ж вона помре, якщо ця жахлива маска підсунеться ближче». Аж ось у ту мить, коли страшний довгий ніс ледь не торкнувся її обличчя, діб перечепилася через ніжку стільця і упала горілиць на підлогу. Торохнувшись головою, обгострий кут ліжка Гертії і Аннабел. Кілька хвилин вона лежала непритомна, змісно заплющеними очима. «Вона вмерла! Вона вмерла!» – шмурнув носом Керт, готовий заплакати – «Ох, і відшмахають тебе, Джорджа Ендрю, якщо ти вбив її!» – мовила Анабель. «А може вона тільки прикидається?» – відповів Кет. «Посидовіть на неї черв'яка. У мене є отут, у бляшанці. Якщо вона лише прикидається, то оживе». Дій чула це, хоч і боялася розплющитись. «Може вони підуть і покинуть її саму, коли бояться, що вона вмерла, Та якщо вони посидовлять на неї черв'яка?» «Штрикни її голкою!» Якщо потече кров, то вона не мертва, запропонував керт. Краще вже голка, ніж черв'як. Вона не вмерла. Не може бути, щоб вона вмерла, прошепотіла Джені. Ти просто налякав її, і вона зумліла, але якщо вона очуніє, то розверщиться на весь дім, і дядько Бен дасть нам хлюсти. Дарма я запросила її цю полохливу гуску. Може, віднесемо її додому, поки вона очуніє, озвався Джордж Ендрю. О, хай лиш вони віднесуть. Ні, це надто далеко, мовила Джені. Недалеко, усього чверть милі, коротшим шляхом, візьмемо її за руки і ноги. Ми з тобою Керт і Анабель. Ні в кого, крім Пенні, не міг зринути такий задом, і ніхто, окрім них, не взявся б утілювати його навсправжки, проте вони звикли робити все, що заменеться. А гніву і прокльонів голови сімейства слід було щонайпильніше уникати, батько до певної міри не переймався їхнім вихованням, та коли вже вони передали куті медо, тоді начувайся. Якщо вона очунює, доки ми будемо нести її, покинемо її і утечемо, мовив Джордж Ендрю. У тім найменшої ймовірності, що її очуняє, все ж не було. Щасливий трепет охопив її коли вона відчула, як її взяли за руки і за ноги. Четверо пенні тихцем висловили на двір і рушили крізь луку порослу кунюшиною, поперегай і долу схилом пагорба. Двічі вони мусили покласти її на землю, щоб відпочити. Тепер вони не мали сумніву, що ді мертва, і воліли тільки віднести її додому, так, щоб ніхто не бачив. Досі Джені Пенні ані разу не проказала молитви, але в цю мить вона щиро молилася, щоб усі односельці спали. Якщо вони таки віднесуть Дів Інглсайд, то потім зможуть присягнутися, що вона просто захотіла додому і пішла. А що сталося з нею далі, то вже не їхній клопіт. Одної миті, доки Пенні снувала цю змову, Діна вважилася розплющити очі. Сонний світ довкола здався їй чужим. Чорні потайбічні сосни до довкруж. Зорі глузували з неї. Не подобається мені таке велетенське небо. Та коли я протримуюся ще трішечки, то буду вдома. А якщо вони дізнаються, що я жива, то просто кинуть мене отут, і я ніколи не дістануся додому сама і потемки. Поклавши дій на інглесальським ганку, Пенні дреманула геть. Ді боялася очуняти надто рано, та врешті-решт, непевно, звела повіки. Так, вона була вдома, аж не йняла віри, що це правда. Вона повелася дуже-дуже нечемно, хоч мала не певність, що віднині завжди слухатиме маминих настанов. Ді сіла, і сходами до неї нечутно підступив миршавко, муркочучи і намагаючись потертись об її ногу. Вона вхопила його в обійми і прогорнула – він був такий теплий, живий і дружній. Потрапити в спальню їй, очевидно, не вдасться. Без тата Сюзен замикала всі двері, а будити її у такій порі Діна насмілилася. Та їй було байдуже. Чернева ніж була холодна, проте Діна зважала. А вже ж, вона скулиться в гамаку, пригорнувши Миршевка, і знаючи, що тут зовсім перед із нею Сюзен, хлопці, нен і рідний дім». Який незвичний цей світ уночі. Невже всі в ньому сплять, окрім неї? Великі білі троянди на кущі по підганку у темряві здавалися людськими личками. Дружньо і затишно пахла м'ята. У саду мерехтіли вогники світляків. Що ж, тепер і вона зможе похвалитися, що спала на дворі всю ніч. Але цьому не судилося статися. Дві темні фігури зайшли у ворота і наблизилися стежкою до будинку. Ёлп.